Eta atzen dugu, bai da gainera sasua bukaera matzen du ere, eta da jakontxan egindugu estropada bat, oso oso unkigarria izan zen, or, donostiko portuan sartzea eta jende guziolien ikustea. Eta hor, badakigu, be azken estropada dena, salka dela, eta... Euskal Herriko barko guztiak eta Kantabriakoak eta Galiziakoak horregongo direla berazango kristoneguna, posigira parte hartzea badakigun gure postua, badakiguez gara laxailkatuak izango, baina importanta da irakusta barku barko bat bat dela, neska barku bat eta mutil barko bat ere, Eta udantan ere hori naikuna baritu dugu lapordi gora lapordi e, gainezka, egin da initzek animatu gaitu naiz eta ez lapordiko jendea izan. Eta horrekin ere goazpiskat e, kontsara azkenan erakustera lapordiko barkua orde lan, eskena. Zaila izan dela sasuea guretzako segituak izan garela, baina kontsan bukatzen dugula. Eta sailka ez, baina urengo urterako gogoekin.